Вальвету все чіпляється Одвернув полу плаща Шкіра деформується Присів біля колгостник То як же, Ярослава, поживаєш? Спитала літня жінка блискаючи металевими зубами Тепер згадав Жила над яром З німим, що пас череду Більше нічого не пам'яталося В роботі У клопотах зітхнув. Квартиру тобі дали? Дали а стільки ж діточок? Один син. Так мог квартира мала, що більше не постарався. Нема коли ростити. Жінка в театрі, а я за своїми паперами світа не бачу. А вже ж, тепер і в селі, і в городі робити треба. Але ж і добре воно, коли діток багато. До мене ось як поз'їжджаються зануками, як насіння в гарбузі. Є, синок, треба було б тобі ще й донечку. Вона б не заважала. І не помітили б, як виросла. А грошей усіх все одно не заробиш. А біля машини тому жінка твоя чекає? Ні, перекладачка з Москви. Сказав перше, що спало на думку. По роботі їй треба. А ми думали, жінка. Та й гордує підійти її. Я ж казала вам, молоде. «А жінка не ревнує, що ви з молодими прикладачками їздите?» «Ні, вона розуміє специфіку роботи». Засміявся, але сміх був силований. «І довіряє». «Довіряй, але й провіряй». Кожна жінка ревнує. «То вона лише прикидається. А ти б Ярослава ту свою прикладачку в лісок звозив. Ой, грибів теперечки!» Так воно ж у штанях, поки то гриба знайдеш, вони тепер по містах напрактиковані. Ой, жінки розбалакали, що б живі були? Петруня підвівся. Треба їхати. Він так поспішає, вирвався на хвилину. Державна людина, собі не належиш. Від комбайна під'їхала машина з буряками. Шофер вийшов з кабіни, подав руку. Здоров, Ярославе, залежно впізнав. Що це, думаю, за міністр туточки походжає? Та вже ж і стільки літ я тебе не бачив. Чи маленько, правда? Петру Нігарячкову розміркову, хто б це міг бути? Мабуть, у пакульській школі ще разом. Читав, читав, що ти по світах тепер, як ми по полях. А тільки скажу тобі чесно, своє село даремно обминаєш. Та нема коли у гору глянути. Заспішив Петруня, робота, громадські доручення, сім'я і без кінця поїздки. Якби міг себе на частини розділити, скільки літ уже мрію, восени отак приїхать, хоч з місяць пожити під стріхою. Та у нас тепер не дуже під стріхою і поживеш. Оце в твоїй матері та ще дві-три хати на село, а то все залізу та шифер, понабудували, слава Богу. Скільки писав мачусі на питай шиферу, а гроші я тобі вишлю. Вона розказувала, що писав. А тільки тобі легше щодо шиферу розстаратися. Ти тепер біля вищеньких? Попросив би, зробили. А гроші, вони тепер у всіх є. А шиферу на всіх не вистачає. Роздобуває хто як може. Якось надовше приїду займусь. А зараз треба їхати. В театрі чекають, зітхнув Ярослав приїздіть на спектакль. Приїдемо, критику наведемо, пообіцяв шофер, сідаючи в кабіну. А тільки й ти села свого не забувай, пупа твого тут закопано, і соками цієї землі ти змалку напитий. Ще не забув наших беріз, аж тепер упізнав Ярослав у шоферові сина пакульського лісника Сашка Бурсима. Ярославів батько тоді торгував у сільській лавці, десь наприкінці сорокових, ще морс продавали на пій Ярославового дитинства. У сусіда на весіллі діжка морсу, черпали мідними і снарядних гір з кухлями, а батько розводив морс у відрах, червоний порошок, колодязною водою, наливав бочечку з двома затичками і навоза. Ще пряники в диктових ящиках і цукерки, подушечки.